Hallå, det här är steampunk på You Seen Talk Show. Eh, Bokstavligt talat talk show. Nu är det så att jag har, för faktum, oj det där var ingen bra. Hoppas jag inte har trampat på den. Eh, jag har ner, jag har så här vida byxor på mig som kritvita. Och sen stoppar ner, de trodde jag, i strumplästerna. Att jag inte ska trämpa på dem när jag gick ut. Utanför dörren. Eh, <skratt> <skratt> ja. Eh, podden. Radiokanalen. Det här. Det kommer bli en riktig eh, radiokanal. Eller podcast. Det får bestämma själv. Eh, som är baserad på ett software. Eh, och som har en host. På grund av att jag ska kunna. Liksom, upprätthålla. En större publik. Så det här är jätteintressant. Det här är jättestort för mig. Jag började för många år sedan på någonting som heter Blog Talk Radio. Och um, man hör ju på nämnet, det är liksom Blog Talk Radio. Man visste inte då heller hur man skulle liksom, <hör> vi hade kommit in i en ny era. Vi hade radiokanaler. Internet var fortfarande Relativt nytt, där vi, liksom, där vi förstod att vi kunde utnyttja personligen liksom ett helt nytt landskap eh, som, som vi inte hade sett tidigare. Så, så det, var ju liksom en, det här var ju en ganska häftig eh, upplevelse de flesta då. Framförallt de som är väldigt kreativa. Och ville liksom skjuta ut Och liksom sprida ut sina tentakler på internet. Blog talk, Radio började jättebra. De hade jättefantastiska möjligheter. Det var jag och sen en väninna på mig. Som körde den här då, då Eller vi skulle väl köra ihop. Och hon var ju fruktansvärt rolig. Kan vi ju påstå. Hon kunde ställa frågor till mig som var mycket icke-vetenskapliga men likväl lika betydelsefulla. Och vi skrattade så vi kiknade och tänkte väl där någonstans att Men gud, det här ska ju vi bjuda liksom andra lyssnare på. De ska ju få skratta med oss. Uh, nu finns hon inte alls med oss i livet längre. Så att, ja... Den drömmen försvann. Och dessutom så förändrades Blog så från att vi hade kunnat liksom köra det, det lät som vi satt i samma studio och pratade men jag satt här och hon satt liksom på sin sida i Sverige. Eh, och vi satt och pratade och diskuterade så mycket konstiga saker. Och vi kunde ta in liksom lyssnare som ringde. <hör> och vi fick betalt för streaming och allting så att det var liksom fantastiskt men Jo, jag var ju också småbarnsmamma. Det finns vissa saker som man måste ta hand om. Och det här var ju en hobbyverksamhet. Men den var så otroligt rolig. Så jag har alltid velat tillbaka till att driva en liten radioshow. Eftersom jag tillhör det segmentet i samhället. Som man inte prioriterar. Så... Har ju inte jag då blivit tagen till en för faktum riktig roger fro. Så att jag är ju liksom så här: ska jag starta den då får jag starta den själv. Och jag tänkte okej, okay. det är fakta. Jag får starta den själv. Fine, I'll do it. Och jag har testat under åren massor av software. Så jag har berättat det tidigare också. Och det här har ju varit en del i min marknadsföringsplan. Att... När jag slutar koda. Alltså skriva koder och bygga sidor. och sen det Som ska hjälpa mig. Eller när jag har slutat att producera så otroligt mycket konst. Eh, när jag har slutat och producera så otroligt mycket musik. Alltså när jag får dra ner på hastigheten. Och dra ner på produktionen. För att nu måste jag sälja iväg det också. Då har jag behövt marknadsföringen. Då kommer den här radiokanalen in Tillsammans med alla andra. <skratt> möjligheter jag har lagt grunden för som jag ska använda då i min marknadsföring. Um, och det som är intressant då, just det här softwares som jag har testat och kraschat och testat och kraschat. Uh, en del har ju varit liksom plattformar då, som har lovat uh, väldigt <skratt> liksom, lovat runt och hållt tunt och talat. Så de har lovat att man ska få det ena efter det andra. Och man ska bli så här stor. Och, och Vi har ju pratat om det här liksom, när plattformarna gör reklam för sig själva. Men inte för sina användare. Um, hur begränsad man blir inom den här plattformen. Den enda som eller hör. Det är möjligtvis de som finns inne på plattformen. Men det är mest troligt på grund av algor algoritmerna. Att de ser eller hör någon som plattformens ägare har valt ut. Eller får betalt för att lyfta i algoritmerna. Så, så det, det slutar med att vi puttar, alltså de puttar ju ut oss ifrån de här plattformarna. För vi känner till slut till slut så kommer den här idén upp hos alla liksom företagare, alla tillverkare och kreatörer och sånt här. Jag kommer inte få hjälp därifrån. Det är jag som driver publiken dit. Men jag får inte betalt för mitt arbete. Eh, och när de inte kan se till att driva liksom, publik till mig. Liksom, som genererar lyssningar till mig. Då har inte jag liksom, lust att vara där heller. För att eh, grejen är den. Om jag ska arbeta så vill jag ha betalt. Och slår man ut. Allt arbete de flesta gör på de här plattformarna för att få uppmärksamhet. Så vi säga: de flesta sitter ju liksom från sju på morgonen till tio på kvällen och bara producera content Så. för att få möjligtvis lite uppmärksamhet. Och sen så är det några liksom som kanske får 10: 20 000 streams eller eh, views på eh, youtube eller någonting så. Och så betalar du den här kronor. Det är. De kronorna som du får i slutet av månaden uh, på det konten som du har skapat ska delas på alla de timmarna du har lagt ner. Och sen som du, <går> när du har gjort det, då kan du räkna ut din timpenning. Din timpenning berättar för, för alla andra och dig själv vad du är värd. Så om det känns bra för dig, fortsätt för en del. Annars vill man gärna ta sig därifrån. Och det är väl de flesta känner väl så. Jag har ingen lust längre. Jag vill liksom få betalt för mitt arbete. Och då spelar det ingen roll. ifall vi liksom, Vilken typ av content creative vi är. Ifall vi skapar videos. Ifall vi skapar podcast. Ifall vi är musiker. På vilket sätt vi gör vår musik. Allting, så här. Det, det spelar ingen roll. Ifall vi är konstnär, whatever, Det spelar ingen roll. Vi vill ha betalt för tiden vi lägger ner. Annars så blir det. En väldigt svart och vit värld för det första för alla runt omkring oss. Och sen så blir det väldigt eh, få jobb helt enkelt. Så, så vi måste ju tänka om där. Och det är inte de här företagen som kan tänka åt oss. Utan vi måste ju, vi måste ju liksom slå ihop våra kloka huvuden och skapa någon form av samarbete. Där vi... Där jag syns, där syns du och så vidare och så vidare. För mig så har ju hela tiden radiokanalen legat som en del i min marknadsföringsplan. Och jag har ju berättat tidigare. Ja men herregud jag har gjort reklam på de flesta av plattformarna. Och jag har fått så här mycket views. Men jag har inte fått någon försäljning. Hur kommer det att se att tiotusentals människor ser mina inlägg? Eller påstå ser se mina inlägg? När jag inte kan se vilka det är. Liksom... I think there's a fish buried here. Typ. Uh, och. Liksom. För att det här då. Så måste man ju liksom skapa någonting själv då. Och det är ju den här, för mig är det då bland annat radiokanalen. Men sen så har jag ju skapat en nyhetshub också. Där samlar rubriker från hela världen. Och det är ju hundratusentals, det är miljoner rubriker. Och. Hela tiden det senaste och sen så är det ju... Det, det är ju väldigt innovativt. Jag har gjort det på ett väldigt innovativt sätt. Så det är ju liksom... It's one of kind när man går in där. Så det här är ju meningen att jag ska ju driva trafik. Men jag måste ju liksom få till det också. Jag måste ju få ut det. Och oavsett jag gör nyhetshubben. Eller den här radiokanalen som jag håller på bygga nu då. Med en specifik eh, radiosändare. Eller vad det nu är. Liksom. Så måste jag knyta ihop allting. Jag knyter ihop, jag knyter ihop mina kläder som jag gör. Äh, min konst. Min musik. Äh, det jag säger. Äh, mitt författarskap. Allting. Jag knyter ihop allting. Jag gör reklam här. Äh, jag äh, har roligt här. Jag podcastar. Äh, här jag har min talk show, Som jag kan säga precis vad jag vill på. Äh, och... På det här sättet så, så jag är inte bara, jag är inte bara en producent av en, en podcast eller en radioshow. Jag är producent av musik, jag är producent av kläder. jag är producent av hemsidor, jag är producent av eh, i den här nyhetshubben. Jag är tillverkare av allting, jag är säljare av allting, jag är marknadsförare av allting. Av allting. Eh... Jag är, vad heter det? Jag tänkte säga trädgårdsmästare. Ja, jag hade kunnat vara i det för jag hade haft en liten kolonilott någonstans. Men jag är ju också städare i det här, i hela det här projektet. Jag är den som tar alla besluten i det här projektet. Det är jag som får utbilda mig när kunskapen saknas. Det är jag som får banka huvudet i väggen när jag kraschat saker för 511 gången. Det är jag som är tvungen att tänka till och liksom lämna en sak som känns det är nästan klart men jag får aldrig färdigt. Då måste jag överge det. Jag måste berätta för mig själv. Klipp här, det tar för lång tid. Den här går inte. Du måste börja om från början. Allt, allt, allt måste jag, ska jag köra ihop i den här marknadsföringen då och pusha ut. Liksom. Och så ska det ju på något sätt bli vettigt att lyssna på. Och här är ju också eh, en väldigt stor... Det är det jag lär mig just nu. så att, Nu har jag ju byggt upp var någonstans jag ska höras och synas på. Och jag, säkert, jag kommer säkert hitta fler ställen som är bättre... Uh, men orsaken till, jag ska berätta vilka det är som jag har då, men orsaken till att jag har de här, det är för att de här har jag liksom vetat om att de har funnits helt enkelt. Så har jag börjat prata med chatt -Gtp och så har chatt -Gtp sagt, ja men varför använder du inte det där? Det ger mer. Så, aha. Så, eh, för allting handlar ju om även när det gäller marknadsföringen, även när det gäller det här som eh, podcast, radio och sånt här. Nu har jag auto-DJ och och så vidare liksom. Så att i den här nya radiokanalen. Uh, så Det här kommer ske per automatik. Mm. Men. Nu tappar jag mig. Vänta. Här. Jo det var så här. Jag skulle berätta vilka jag använder då som kanaler. För att visa upp mig själv. Mm. Jag har sett att Youtube. Är ganska bra. Men. Det beror på liksom. Vart du kommer in någonstans. Du kan se det så här. på kristin.com. Kanalen på YouTube. Där får jag mest besök på mina. Äh, shorts. Alltså de här jättekorta videorna. Men vad sjutton ska jag säga på det? Äh, det är liksom så här. Det är mer så TikTok-varianten liksom av YouTube. Mm. Och sen så har jag ju en annan kanal där som heter um, Little Shop of Horror. Och där har jag liksom filmer, där pratar jag om böcker och sådär. En uh, public domain-film som jag publicerade fick ganska snabbt över 750 views. Men sen så nästa som jag publicerade som var typ samma skängreder uh, och på samma sätt. Den fick bara typ 20 eller någonting sånt där. Så det, det, är en, det är en väldigt osäker marknad. Och vi förstår ju inte riktigt hur de här algoritmerna fortfarande fungerar. Äh, varför jag plötsligt får 750 views på en. När äh, jag får i princip ingenting på kristin.com. Där jag har massor av äh, videos. Så liksom clips, musik, allt möjligt. Det har försökt att testa mig fram. Äh, jag har testat andra... Också liksom, att dela videoklipp och sånt där. Testa äh, Facebook. Det funkar det inte alls. Det är totalt värdelöst. Statistiken funkar inte. Äh, du kan inte promota dig själv. Det är bara vissa konton som kan det. Äh, det kostar liksom, att bli verifierad. Det spelar ingen roll hur många gånger jag verifierar mig själv. Mm. För att få det här liksom, checkmark så kommer det kosta. Så... Och vi talar inte för checkmark så kommer det inte synas heller, så det finns liksom ingen anledning att där, jag har ett litet konto där, det är mest för att jag har liksom vänner och familj kvar där, men annars så skulle jag lägga ner det helt, det är så äh, dött helt enkelt. Um, så det är Youtube, Youtube har jag liksom, jag sitter fortfarande och känner av hur algoritmerna funkar. Jag har gjort det jättelänge. Så i princip om jag ska följa mina egna råd så skulle jag ha klippt Youtube för länge, länge sedan. Det är liksom, de som är stora, de syns. De som inte är stora, de försvinner i mängden. Jag har sett konton där, liksom företagare. Mm. Som har en 3-400 um, klipp som inte syns. De kan liksom få en view. Och innehållet kan vara bra. Så att, det finns liksom i min värld. jag har testat um, när det gäller marknadsföring. jag har arbetat med marknadsföring inom en stor koncern tidigare. Mm. Jag har inga fakta. I YouTube. Det finns ingenting. Folk säger: Du ska göra så här för att synas, du ska göra så där för att synas. Mm. Och sen så har de naturligtvis sin egen kanal som de kan jämföra med. Mm. Men det spelar ingen roll vilka tricks och knep om man försöker. För man syns inte. Sitter du på en kanal som inte syns, så kommer det aldrig synas. Har du inte Disney som sitter bakom dig liksom och promotar? Mm. Köp algoritmer eller köp plats. Då kommer det inte synas. Och så enkelt är det. Så, men så finns ju det här. Det finns ju Twitch till exempel. Jag har inte gett mig in där. För att. Jag har ju förstått. Att det är en spelkanal. Jag, jag spelar inte. Så att. Jag skulle nog. Bli en av de tråkigaste kanalerna som finns. Och det är fakta. Mm. Jag testar Rumble lite grann. Och. Som jag upplever det så finns det möjlighet att synas på Rumble. Men jag vill ju vända mig till en svensk publik. Mm. Och äh, de som syns på Rumble redan, de är, de är liksom så pass duktiga på det de gör. De är väldigt stora. Äh, det stora företag det ligger mycket pengar bakom deras produktioner och sånt här Och så kommer jag då som sitter där med min mobiltelefon. Det går ju liksom inte. Så det, det har ju blivit liksom. Jag har ju byggt ett socialt forum också som är mycket bättre än allihopa tillsammans. Men jag får inte över dit. Jag, jag skulle ju kunna ha en drive till exempel. Mm. Jag så bara gå in på det här forumet och skaffa en profil. Det bara logga in. Bla, bla, bla. så här hela tiden. Um, men om jag ska vara riktigt ärlig. Uh, så är jag så sjukt trött på sociala forum. Till och med. Jag hade ett mål att driva det själv. Men jag har en helt annan bild av hur ett socialt forum ska se ut. För det första tycker jag att internet är förlegat. Um, internet ska vara eh, mer eller mindre VR idag, men då hoppar ju meta högt liksom då hoppar ju Facebooks ägare högt de skulle önska det så. här. men nu pratar inte jag om att när man liksom så här öppnar en sida så ska den rulla liksom och vara tredimensionell absolut inte, det ska fortfarande se ut som det gör nu men du ska kunna ha det här djupet när du behöver det Mm. mest då för att kunna eh, producera hologram och sånt. Alltså det, du ska kunna få det som du har sett i framtiden. Sånt har jag arbetat med. Att skapa den här miljön där du kan eh, arbeta på datorn i princip i luften. Då har du bara datorn eller din telefon liggande på sidan. Sådär, och sen så arbetar du i luften. <laughs> Jättekul. Eller så har du liksom glasögonen. Har du det här i glasögonen sen så kan du ta med. Om du åker till Amsterdam. du tar du med dig din kompis som sitter hemma. Liksom är sjuk. Eh, kan du ta med hennes VR-profil. Och då ser hon. Då får hon följa med dig där du går i Amsterdam hela tiden. Hon kan titta själv från hon styr den här profilen. Alltså det är jätte, jag har gjort jättekulla grejer. Det är liksom vad jag vill se att internet blir. De här väldigt små grupperna nu som existerar. Um, som är de här liksom låsta forumerna. Jag tror... Att de måste uppdateras ganska rejält. För det är liksom det är passé. Det, det är en det är väldigt lager på lager känsla där. Uh, och då, då kommer vi till det här. Liksom att, vart, vart ska man synas? Ja, men jag, jag finns på TikTok. Jag får lite uh, publik där. Uppmärksamhet ibland. Och då måste jag finnas. Så här, jag måste ju liksom... Synas på bild och jag tycker det är så jäkla jobbigt. Helt seriöst. Jag tycker det är så jobbigt att sitta framför kameran. Nummer ett. Jag är äldre. Nummer två. Jag orkar inte sminka mig längre. Herregud. Jag såg ut som bäckers färghandel när jag var 14 år. Men jag är 54 nu liksom. Så. <går> 40 år senare. Jag är åka. Okej. Okay, Fint snygg. så pippar jag uh, iväg. Pippa Det är så mycket som jag tycker om smig för orkar inte. Uh, och sen så har jag arbetat, alltså jag har ju utvecklat produkter, tekniska produkter, uh, utbildad elektriker och mikrodatortekniker. Jag har arbetat med fysiska, um, inte maskiner men liksom datorer. Uh, um, Kabelstam, jag har sett Kabelstammar till och med Jag har jobbat i ett företag Som legoproducent Till Försvaret Till Microsoft Man ser saker Där man har gjort själva komponenterna då Och sen så tycker jag om Steampunk, jag tycker om liksom, Maskiner, motorer Bilar, raketer Allting sånt det är tycker jag är jättehäftigt. Um, så jag tror ju. Det sociala forum som jag har bytt. För det första så ligger på en plattform som inte är min. Och här har vi direkt ett problem som jag inte tycker om. Ju mer jag är uppkopplad mot en annan server. På något sätt. Även om det ligger på min server. Men på något sätt uppkopplad mot någon annan server. Då har jag ett problem. Ni vet det här säkerhetsproblemet som blev på grund av att surerna sitter i Finland. Mm. Vi har ett problem så fort vi lämnar över ansvaret på en, en andra part, en tredje part och så vidare. Då har vi ett problem bara för kontrollen ska ligga där företaget sitter. Det här är, det är superviktigt. Um, och det är många som som lämnar över kontrollen och, och produktionen. Liksom man säljer, man köper från USA liksom sådär, för att man kan tjäna pengar på affären. Om jag köper, som nu här nyligen, då, alltså, i en diskussion, ska vi köpa de här senaste krigsflygplanen för 150 miljarder från USA? Eller ska vi starta produktionen själva så att det är färdigt till 2050? Eh. Vi har, vi har en befolkning som går på knäna så att den här diskussionen om försvarspengar, om alla dör eh, innan 2050 på grund av att vi svälter ihjäl eller att det inte finns en svensk befolkning kvar, mm, eh, då är de här liksom, pengarna ganska bortkastade, om jag får säga det eh, Sen så kanske man använder det här liksom för att en liksom, känsla mot USA. Om vi sätter det här då, då har vi liksom sätter produktionen i Sverige då kan vi säga, men ni får ju jobb. <laughs> ja, visst. Då skapar de dödliga vapen. Vi satsar inte på liksom att, vi är ju inte som USA då. Eh, och satsar på att ta oss ifrån jorden liksom och bredda mänskligheten liksom över universum. <laughs> vi, vi satsar på att ta livet av varandra istället. Yes! Så här helt absurd, mm. Men i alla fall det viktigaste i den här, här kråksången just nu för mig, liksom, det är, ju ett, det är ju att få igång den här podcasten, att driva den vidare och äh, använda de här sociala forummen som jag haft och, eller som jag har. Äh, jag har testat Pinterest och det är liksom ju bara kastar vuxen, funkar inte. Äh, så jag har reddit finns det möjlighet att synas på. Men problemet är att om någon admin eller deras eh, liksom, eh, virusprogram eller vad det är för någonting de har där. Tror att du är en bot eller tycker flagga ditt eh, innehöll på något sätt. Då är du rökt. Har du lagt ner massor med tid på eh, att bygga upp liksom, ett varumärke på reddit. Då är du lost. Du är borta. Och sen så har vi ju Twitter. Där vet vi liksom, så här, jag har ett konto på Twitter men jag använder det inte. För det är som att liksom stå och prata med tröden i skogen. Så här, vill man inte ha ett svar då är man på Twitter. Så. Sen kan man ju läsa vad alla andra liksom, skriver. Men det är ju föga intressant så här, att man inte får äh, vara med i diskussionen själv. Uh, och sen så kan man ju man kan ju inte driva jag kan ju inte driva människor till mitt konto om jag, om jag inte bokstavligt talat puttar om dit. Så här, fysisk, gå och titta på min Twitter nu. Så här. Men jag är ju av den starka tron att du bestämmer. Du ser till att du inte blir lurad. Och du eh, väljer själv ifall du vill titta och lyssna på mig. Det, det är inte jag som ska välja det åt dig. Och det är inte någon annan som ska välja mig åt dig. Du ska välja själv. Du ska ha den kapaciteten att kunna förstå på något sätt vad som är bäst för dig. Och då gäller det att de bästa programmen kommer fram. Och det gäller att de bästa produkterna syns. Och inte tricks av alla de här trendskapelserna som funkar till 80%. Så det var någon som sa att flygplan är bara 65% hela. Oh, Okej. Okay. Ja, och så det man har fokuserat på då- det är liksom att de, de håller ihop i luften. Så här, men resten då? Så här, nu vet jag inte hur väl det där stämmer- eller fall det liksom är jag bara en skröna- I do not know. Uh, men ändå, det är så man resonerar- så här, på något sätt så här, när, när Försäkringskassans system ligger ner- eller, liksom, ja, så här, jag skulle kunna svara på det nu- men vi har tekniska problem- ni har aldrig tänkt på att skaffa med liksom, programvara som inte orsakar tekniska problem. <laughs> så här, just a thought. Så, det finns ju, men det är svårt att hitta. Och jag känner ju så där, jag, för den som behöver höra det jag säger. Um, då vill jag synas för den personen. Så kan kan känna liksom, men, gud vad hon har kämpat så här, Men då kan jag kämpa också. Jo, så här, gud vad bra grejer hon kommer med, Men då kan jag använda dem. Och det är ju liksom, själva poängen. Det ska vi någon form av utbilden. Om man känner nytta och nöje på samma gång. När man sitter och lyssnar på en radiokanal. Eller om man uh, köper en produkt. Eller vad liksom. uh, det är vi gör. Det är ju poängen. Så, så det finns ju en anledning att försöka hitta den här liksom, balansen. Emellan allting. Och höras och synas liksom, på det sättet som vi finner. Mest troligt liksom och möjligt. Jag har ju då Youtube tror jag på. Jag tror på Twitter också. Även om Twitter inte är riktigt min grej. Jag känner sådär. Nej inte Twitter, TikTok menar jag. Jag känner inte riktigt att TikTok är min grej. För att de flesta yngre där jag är äldre som jag sa. De flesta är liksom supervackra. Och många fokuserar liksom så här på uppmärksamhet. Liksom på sitt ansikte, på sin uppenbarelse. De vet om att de är vackra, de vill visa sig vackra. Det är många som liksom kämpar igenom svårigheter i livet och de vill visa upp det. Det finns ju alla, naturligtvis alla typer då. Men jag känner inte riktigt att jag har en kundkryts där. För jag, dels måste jag prata på engelska om jag pratar på svenska. Det är färre liksom som går in och tittar. Det, det, bara är, så, det är jättesvårt. Jag, jag är liksom inte jag är, inte. jag är inte den som följer trender. Jag har gjort det. Jag vill skapa trender. Annars tycker inte jag att det är roligt. Eh, och då blir man liksom. <laughs> då får jag stå där ute när det blåser Jag får så alldeles själv. Så. Eh, men. Eh, jag. Om någonting inte passar mig vet du. Då lämnar jag det. så. Och sen så har vi eh, Youtube, sa jag. Och sen så har vi Rumble. Så Rumble har jag också testat. Eh, och det finns utvecklingsmöjligheter. Det är ingenting som stoppar. Det är inga algoritmer som säger liksom, att. Eh, ja, men, som puttar undan dig så där, på samma sätt som på Spotify till exempel. Eller på Youtube. Så du har ju möjligheter. Men du måste ju kunna producera i kvalitet. För att på Rumble så är det otroligt mycket bra. Alltså det är hög kvalitet som du har att konkurrera med. Eh, vad jag har sett i alla fall då.